وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا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 Jahaya Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Allah jalla wa ala berfirman di dalam Kitabnya yang Mulia. Rasulahu wa haq, ala wa Dia yang mula mengutus Rasulnya dengan Huda dan Diri yang Benar. Dia yang mula mengutus Rasulnya dengan Huda dan Diri yang Dia yang mula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 bagi mereka yang taat kepada Allah Jalla wa taala dan senantiasa berjalan di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al Quranul karim Allah Jalla wa taala berfirman: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ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 Kecuali apabila mereka mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab taat kepada Rasulullah dan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai pembimbing dalam kehidupan kita itu adalah merupakan tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Jalla wa ala. Allahu azza wa jalla berfirman, "Maiyutil Rasul, fakadiatu Allah. Barangsiapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allahu jalla wa ala." Dalam hadis yang diraikan oleh Imam al Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa mengatakan setiap umatku telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan masuk ke dalamnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah itu wahai Rasulullah seseorang apabila mendengarkan berbagai macam kenikmatan al-jannah Kenikmatan surga, tentu dia pasti berharap untuk meraihnya. Siapa yang enggan wahai rasulullah, kata nabi saw, "Man aṭāni dhal al jannah, wa man aṣāni fadāba." Barangsiapa yang taat kepada aku, maka dialah yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam al jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat, yang menyelisihi aku dan berpaling dariku maka dialah yang enggan masuk ke dalam al jannah ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam al bukhari dari hadis jabir ibn abdillah, atakan, bin abdillah radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan ja'at malaikatun ila nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa naimun satu ketika ada beberapa malaikat di antaranya Jibril alaihissalam mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau dalam keadaan tertidur lalu sebagian malaikat mengatakan indahu naim sesungguhnya beliau sedang tidur sebagian malaikat mengatakan innal ayna naimatun wal qalbu yaqdan sesungguhnya matanya tidur namun hatinya dalam keadaan tetap terjaga lalu sebagian malaikat mengatakan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 وَمَنْ أَصَاهُ فَقَدْ أَصَى اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ maka para malaikat pun menjelaskan makna dari perempuan tersebut yang dimaksud rumah disitu adalah al-jannah surga yang dipersiapkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa ada da'i yang diutus untuk mengajak manusia untuk mendatangi jemuan makanan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 maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam Allah azza berfirman wa may yut'i Allah wal rasul fa ulai ka ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada wa salihin barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul maka mereka itu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 دَلَمْ كِهْدُبًا أن إِنِّي بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِ وَأَيَّكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلْسَائِلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُلِ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Alhamdulillah Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan Fih Fama yuhibu Rabbuna wa yرضah Wa ashahadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashahadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu Rabbi Wasalamuhu alayhi Wa ala alihi wa sahbih Wa man tabi'ahum bi ihsan Ilayyumiddin amma ba'd Ma'ashir al muslimin Sidang jemaah jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, telah mulia para sahabat Nabi saw. Ketika mereka menjadikan Rasulullah saw sebagai imam mereka, sebagai suri tauladan mereka, sebagai panutan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Jalla wa ala di dunia dan di akhirat. Benar yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau mengatakan, "Inna kunna adalla qaumin fa a'azzana Allahu bi hadzal Islam. Fama hama al-'izza min ghairi ma a'azzana Allahu bihi adallana Allah." Kata beliau radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina."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 من كان بكم مستننا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانهم خير هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا هم قوم اختارهم الله عز وجل لسحبه دين لسحبه نبيهم واقامه دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من اثارهم